Mielőtt szétszednétek. Oké, okay, várjatok egy kicsit, nem lesz hosszú. Hadd mondjam el. Amikor megszülettem, még nem volt háború, csak fáztam, de addig mozgolódtam, amíg melegbe nem jutottam. Később megtudtam, hogy kívülről a meleg az a többiek, belülről pedig a tej. Még később azt is megtudtam, hiába nyűszítettem, hogy jön még kutyára dér, és hogy minden ember halandó de addig még bőven volt, mit felfedeznem. A meleg után azt, hogy a dolgok kétféleképpen történhetnek. Van, amikor a végén nagy hirtelen ott vagyok a kuckóban, és van, amikor ahhoz, hogy ott legyek a kuckóban, vissza kell menni. Hogy melyik a jobb? Hát ez igazán egyszerű, tesók. A jóból visszamenni jó, a rosszból visszamenni az is jó. A jóból hirtelen a kuckóban lenni rossz, Hirtelen a rosszból ott lenni megint jó. Kihagytam valamit? Hát persze, de akkor még nem tudhattam, hogy nem csak kétféleképpen létezünk életben és álomban, hanem háborúban is. Egyelőre még csak ott tartunk, hogy viszket a szám, állandóan rágnom kell, mit tehetnék, rágok is állandóan. Na, ekkortól kezdve már nem jött a meleg a hasamba. Nem bújhattam jó meleg anyámhoz, hanem inkább eladtak pénzért. Anyámnak egy vakkantása se volt, hiába nyüzítettem. A szagos nő, aki megvett, elhalmozott rágnivalóval, vackoma telehorta plüss és gumitárgyakkal. Fáztam, pedig nem is fáztam. Anyám biztosan béranya volt. Ismerős? Az a nő duruzolt, ölelgetett, de a szaga ellökött magától. Később sokszor volt dolgom olyanokkal, akiknek a saját szagát elnyomta valami egészen más, mondjuk virágillat, vagy különféle kis állatok mirigeinek izgató szaga, vagy vízelet, meg ilyesmi. Magamon is éreztem néha idegen szagot. Például annak a pénzes nőnek a szaga is rám ragadt, órákra. Lehet, hogy most a félős szagomra gondoltok, de nem is vagyok annyira berezelve, inkább folytatnám. Azt szerette volna, ha azt hiszem, hogy ő a mamám. Nagy gondot fordított arra, hogy telekenje magát szagokkal. Sétálgatott a csupasz bőrével, és amikor az egyik falhoz ért, hirtelen megduplázódott. Ettől kicsit megrémültem, de ahogy tovább lépdelt, újra csak egy volt belőle. Bár nem szívesen lépett tovább, inkább nézte a másik önmagát. Nem törődött kicsit se velem, csak méregette az önmegelőzés esélyeit. Oda mentem mellé, és ott volt velem szemben, a nő mellett, egy másik kutya. El akartam kapni, de hideg, kemény fal volt. A másik nőnek nem volt szaga. Hiába nyűszítettem, és hiába nyűszített hangtalanul a másik kutya is, a nő egyre idegesebb lett tőlünk. Valamit rakhatott az ételembe, mert hirtelen egy hideg, kemény és nedves padlón voltam, fény is alig szivárgott be valamennyi. Amint kinyitottam a szemem, na még ilyet, szempárok méregettek. Jeleztem, hogy oké, okay, tesók, semmi kedvem harcolni, inkább innék valamit, de nem mozdultam. Akkor az egyik kemény forma odajött hozzám, és egészen közelről bámult bele a szemembe, én pedig lehajtottam a fejem, mert igen kegyetlen volt az a tekintet. Egy idő után már nem bírtam, és felpillantottam, abban reménykedve, hogy valahogy elmúlt az egész, vagy egyáltalán meg se történt igazán, hanem mondjuk egy rossz álom volt, amelyből még hirtelen felébredni se jó. De hát ott vicsorgott az arc, pár centire tőlem. Hang nem jött ki a torkomon. A többiek viszont kiszimatolták a balhét, és kezdetben apró hangokat, szuszogásokat, később egyre hangosabb morgásokat hallatva, egyre közeledtek. Végül már ugattak. A hangjuk eltakart engem, arrébb tudtam húzódni, nyűszíteni sem mertem, csak reszkedtem a sarokban. Pár lépésre tőlem egyszer csak valami kattanást hallottam, két fazon lépett be botokkal, én pedig kisurrantam az ajtón, és futottam, amerre láttam. Gyötört a szomjúság, de nem álltam meg inni, mert jobban féltem, mint amilyen szomjas voltam. Futottam. Nem néztem semerre, csak futottam, de aztán persze jobban elfáradtam, mint amennyire féltem, úgyhogy poroszkálni kezdtem, nézelődni, még egy pocsolyából is ittam, aztán találtam egy szélvédett helyet, összekucorodtam, és próbáltam aludni egy kicsit. Persze folyton fölriadtam, aztán megint szunyókáltam. Egy gyerek közel jött hozzám, de mintha félt is volna, rossz bőrben lehettem. A gyerek lassan levette hátáról a zsákját, és kikotort belőle egy csomagot, egy egészen kellemes szagú csomagot, elém rakta, és hátrább lépett. Vártam egy kicsit, de hát iszonyatosan éhes voltam, azért rajta tartottam a szemem. Nem mozdult, csak pár lépés távolságról nézett engem. Mit akarhat vajon, hogy ennem ad, és óvatosan megkóstoltam a dolgot. Kívül puha, ízetlen valami, de belül finomság. Csak ne bámult volna a kölyök, mi ettem. Lehet, hogy vissza akarja csinálni azt, ami éppen igazából történik. Nem tudom, minden esetre készen álltam arra, hogy megvédjem a kajámat, ha már így megkaptam. De nem történt semmi. Mind megettem. Akkor a gyerek is elhúzott. Gondoltam ideje nekem is tiplizni, de mire kinyújtóztattam volna a tagjaimat, hogy felálljak, újra elnyomott az álom, s arra ébredtem, hogy a gyerek visszajött. Örültem, s ezt kicsit jeleztem is, mire ő beszélni kezdett hozzám a furcsa nyelvükön, amiből akkoriban még egy szót sem értettem. De a mozdulataiból kivettem, hogy azt szeretné, ha velemennék, mennék, s egy kötelet rakott a nyakam köré. Folyton lőttek, és mi a gyerekkel az utcákon menekültünk, se nem éltünk, se nem álmodtunk, mindig máshol húztuk meg magunkat, néha sorban álltunk ételért. A gyerek kezében volt a kötél egyik vége, a másik vége a nyakamon. Aztán valahonnan fentről egy őrült robbanást hallottam, eszeveszettem, vágtatni kezdtem. Csak akkor vettem észre, hogy a kötél megrövidült, és a gyerek sehol, amikor lihegve megálltam. De hát én is holláttam, semmi nem volt ismerős. Ez már nem is város volt, csak romok és hullaszag. Futottam, amerre láttam – Amerre Jussef az új gazdám volt, akit addig még nem ismertem, csak most volt egyből olyan ismerős. Volt egy nyitott ajtó, azon én beszaladtam, és kész. Nézett, beszélt valamit, amit még nem értettem, aztán fogott és megfürdetett, majd ennem adott, és akkortól volt egy idő, hogyha lőttek kint, ölbe ölbevett, nem hagyott a sarokban félni. Így is alig bírtam ezt megszokni, de megszoktam. Még Juszef barátját is elfogadtam, ami nem volt annyira nehéz, ő hozott kintről ennivalót, persze nem csak ezért, hogy is mondjam világosabban, ott náluk tanultam meg érteni a beszédet. Én magam ugyan nem tudtam megszólalni, de ők ezt nem is várták el tőlem. Meg aztán bőven elég volt köztünk az érzés. Ha Muhammad nálunk aludt, akkor én az előszobában egy pokrócon, de még ezt is megértettem egy idő után. Csak az volt a baj, hogy nem mehettünk ki a házból, mert csak itt bent nem volt háború. Nem sétáltunk sem erre, mert kint lőttek. És láttam, hogy Jussef egyre csak ül a laptopjával, és alig is dobog a szíve, és akkor ugráltam, odavittem a játékcsontomat, hogy dobja csak el, és én visszahozom, de ő, mintha észre se vett volna. Jött persze muhammad is, ő azért eldobta nekem párszor a játékcsontot, én visszavittem neki, és még szerettem volna... De ő leült Jussef mellé, és azt mondta neki, hogy ez nem élet. Menjünk el innen. Berlinben van haver, ott majd dolgozunk és tanulunk, csak addig lesz nehéz, de vágjunk bele, mert ha nem, itt fogunk lassan megrohadni. Külön kell mennünk, persze. Mi az, hogy külön? Mi az, hogy persze? És velem mi lesz? Az lett velem, hogy egy nap Muhammad egy nagy táskával állított be, is oda hívott, és azt mondta, Peti, Okos kutya vagy, megérted, itt nem maradhatunk, Ahmed jó ember, elvisz téged egy jobb helyre, és vigyáz rád, ameddig mi is megérkezünk. Nem tetszett a terv. Minden sejtemmel éreztem, hülyeség egy percre is szétválni, de Muhammad is, és Jussef is komolyan nézett rám, és abból megértettem, hogy mennem kell Ahmeddel. Nem is mennem, hanem csak ülnöm szépen a táskában, a puha püssön. Az egy dolog, hogy nem a saját lábamon mentem, hanem a föld fölött siklottam a bélelt táskában, de amikor zúgni kezdett a repülő, a fülem megkattogni, azt hittem beszakad, és a résem belém az egész világ repülőstől mindenestül, ami persze hülyeség, de fájni fájt. Szóval a háború elől háborúval menekülök. Mi lesz ebből, gondoltam, de egy idő után ezt is megszoktam. Még talán el is szundítottam, de akkor megint jött a fura érzés a fülem legmélyéről, és kattogott is, és nem volt ott se Juszef, se Muhammad, hogy segítsen, hogy dumáljanak hozzám, mint amikor Damaszkuszban robbantak a bombák. De ennek is vége lett. Ismeretlen szagok vettek körül, és megint siklottam a táskában, vagyis cipelt Ahmed. Minden nap, amikor Ahmed benyitott a lakásba, azt hittem Jusszef, de nem ő volt. Úgyhogy egyik nap, amikor egy tip parkban sétáltunk Ahmeddel végre a külszabadon, mert hát tényleg annyira cuki kicsi kutya voltam, elindultam megkeresni Yussef-et mert azért már csak itt kell lenniük, hallottam, mit beszéltek, és akkor már tényleg csak két nap választott el attól, hogy ezen a szép menhelyen kössek ki, tiszteletreméltó társaságotokban. Dúzzogtok, hogy nem elég jó a kaja, zúgolottok, hogy szorosan vagytok itt, morogtok rám, hogy nem maradtam valahol máshol, de higgyétek el, a is intértelephez képest ez azért édenkert. Még hogy jön még kutyára ér csak hogy rettegjünk, értitek? kiszimatoljátok a félelmemet, oké, okay. de hát ti is féltek, körbeálltok engem, készen arra, hogy rámugorjatok, de érzitek, hogy körülöttetek is állnak, készen arra, hogy rátok vessék magukat, és így tovább, ott vannak körülöttük is, aztán meg azok körül is, onnan már egyáltalán nem látszom, de ti se látszotok, és azok a nagy pofájúak se látszanak a hatalmas fegyvereikkel, és tök mindegy, hogy most engem szétszedtek-e vagy sem, mert ott, ahol mi még csak porszemek se vagyunk, egészen kint ott van az igazi élet.